till. Nu pratar vi i film. Och ja, Louise är sjuk och Louise han gör något annat. Och så det är bara jag, Peter, här. Och jag sitter faktiskt nu på e-sportcentret i Vidköping. Och dricker lite kaffe. Och jag träffade vår sponsor, Folkan. Inte hela folken, men eh, den som har hand om det. Och det är Anna Karin Emma. Hej. Hej på dig då. Hej, hej. Hey. Och då tänkte jag att det är fint om hon får vara med. För eh, vi kommer ju se film och eh, jag har ju varit med och sett eh, Ljungeboken. Och eh, den ska vi prata om lite sen. Men först så kommer våra små frågor. Och det är, vad har du för intresse? Och vad har jag för intresse? Ja, jag tycker om film. Det är ju rätt bra. Det är väldigt bra med ditt jobb. Ja, absolut. Det gillar jag. Och sen gillar jag en massa andra saker som jag hinner göra väldigt lite av. Men jag tycker det är bland det härligaste om man hittar en riktigt bra bok. Och fastnar i den och, och slipper tänka på annat. Jag älskar att, att greja i trädgång Men det gör jag inte heller Så där har mördarsniglarna tagit över Ja, vi kan stanna där Ja, men sen har du ju också en tydligen som står där och vinkar jag gillar mina barn också Ja, ja då vet vi det mm. Gillar du spel? Ja har du väl. några spelkonsoler till exempel? Jag har inte en enda spelkonsol själv, men jag har en son som, har, som kör Wii. Okej okay. Eller Wii U. Och en dotter som kör Justan. Och vi spelar eh, lite ihop ibland, ja. men jag har ingen, ingen chans. Jag har bara chans på ett enda spel och det är Nej, det vinner jag. Jag tänkte precis säga är... att ni hade Justan, så tänkte jag, Hoppar du runt där också. Ja, klart, jag hoppar runt. Men jag gör, jag gör bara de nödvändigaste rörelserna. Det och det brukar räcka. Det är jag som okay. Det är du som in. Ah, ja, ja. ja. Eh, och eh, sen... Eh, den eh, viktigaste frågan nästan. Stavos eller Star Trek? Du... Eh. Blir man helt halssuggen när man säger Inget flera eh, Inte om mig för jag vill gå på film Så man du får Du får ändå svara något då. Ja men då tar jag Star Wars Det gör du rätt. Och sen har du någon favorit Superhjälte eh, Ja det har jag men han hör inte till någon av de här Marvel är eller något. Det får inte exakt vad som helst. För alla säger uh, Batman. Men uh. vi gillar andra svar. Ja, men då ska jag svara Baymax. Känner du honom? Baymax känner jag igen namnet. Men det är inget så... I Big Hero city. Ja! Jo, nu kopplar du. <laughs> han, han är en stjärna tycker jag. Men han är ingen superhjälte. Jo, enligt mig är han en superhjälte. Ja, är superhjälte de gör att det är en superhjälte men han är ingen du godkänner ja. inte honom nej inte riktigt jag... har, du, har du något annat jag förstår vad du vill mena men jag vill ha något annat svar ja. jag eh, någon annan superhjälte som jag gillar Robin Hood det är Robin Hood jag, jag vill ha Robin Hood ah, superhjälte. ja ja för samhället Han var en nyttare eh, Nej men Robin Hood kan jag godkänna För okay, han ja. förstår jag Vad färligt Det var de frågorna Och sen har vi ju som sagt Våran vår lilla tävling Med 80-talsfrågor mm. Och eh, Då får du Välja i kort som du läser till mm. Det ska se. Och sen så, så värdde jag ett kort som jag läser till dig. Och ja, vill du börja ställa till mig så snälla till dig. Nej, jag börjar. Okay. Det tycker jag är ja. min rättighet här nu. Vem spelar rollen som den olycksdrabbade kanotisten i filmen Göta kanal? Jag vet vem det är, men jag vet inte namnet på den. Eh, kanoten är inte hotfällig, bara det är den jag vet. Men, nej, jag, jag kan inte va? Vill du veta? Ja, han heter Svante Grundberg. Vad kan du? Det... <laughs> eh, ja. Då är det din då. På hyggmusik. musik eh, som du glömde säga det. Ja, förlåt. <laughs> <laughs> Nej. Eh, men vad står e. för kortingen IT t i Steven Spielbergs film med samma namn? Oj, vad står det här för? Kanske någonting med external. Nej, jag, nej, jag vet faktiskt inte. ja men du var när du. upp. Ja, jag ger upp. Det står för extra terrestrial. Mm, det hade jag inte, tack. Aldrig faktiskt inte, jag har inte ens. Nej, men Jag tycker att det känns skönt att det är lika fortfarande. Ja. Mm. Då ska du få en fråga på mode och trender. Mm. Vilket engelskt namn hade danssteget känt genom bland annat rapparen Vanilla Ice där utöver utövaren ser ut att springa men inte rör sig framåt. Det var fusk. Han, han, han gjorde ju kravdansen vet jag ju, men slow dance not, nej slow running säger jag. Running man. Running man, <laughs> ja. Det var inte så, det inte visste bra. faktiskt jag. Mm -hmm. Det gjorde du <laughs> Okej, okay. modna trenden Vilket var gruppen Kiss Signum Som det 1983 Beslutade att klara sig utan Signum som hon löpte bli Annars tänker jag ju på tungan där Blikstar och tungor som räcker långt ner för hakan. Nej. Nej, det är faktiskt deras äh, smink. Jaha. De gjorde ju en liten nej, nej. Äh, ja, fast... utan där och det gick inte bra. Nej, men sen fortsätter de med igen. Ja, då gick det gick inte bra. Ja, <laughs> ja. ja. Vad bra det går. Mm, mm. Jag märker det. <laughs> då kommer vi till prylar och reklam. Vad kallades för bergsprängare på 1980-talet? Var det som kallades bergsprängare? Ja, ja en bärbar stereo. stereo. Nästan Vad var det nästan. Ja Jag bär då. Ja, okej då, kassettbandspelare. Ja, ja, ja. ja. Mm. Nej, det är poäng för det. Ja, ja, mm. ja det är jag skulle ju bestämma det. Ja, det gör Har jag en kassett? Ja, jag har en 1-0 till mig där. Mm. Håller ni med? <laughs> Eller? Ja. ja. Uh, Fryrar reklam till dig då. Då är det ungefär vad kostade en liten mjölk 1981 alternativ här. En, tre eller fem kronor. High five. <laughs> Jag skulle ha sagt fyra om du inte hade gett mig några alternativ. Så då blev det jobbigt att du sa både tre och fem. <laughs> Men vi säger väl fem då. Ja, din kollega eller kollega, din medhjälpare. Medhjälpare satt och gjorde high five till typ. Nej men då är det 1 då. Ha. Ja. Det är inte mer än rätt. Nej. Ja. Då får du läsa. Ja men förlåt, jag sitter bara och njuter av framgången. Nu ska se. Eh, hänt här hemma. Mm. Mm. Mm. Med vilken ålder blev en person som greps misstänkt för mordet på Olof Palme känd i pressen? Med vilken ålder blev en person? Ah, eh, ja, 35-åringen. Nej. Tyvärr. Det är långt ifrån. Nej. 33-åringen. Nej. Jo. Han är överklaga. Jag som var så sär. Ja, ja. Men, förstod... sen så. ja. men ni förstod. Han andra sen som blev 35-åringen. Ja, men ni förstod att jag. Ja, du är med Ja. Jag var bara två år då. När han dog. Ja, jag med. Jag är jävla. Här här också. Vilken svejsk företag gick i Asia ihop med första januari 1988? Titta svensk Asia. Nej, det kan man inte. Uh, BBC, Brown Bowbury. Så pass mm. Ja, då blir den ja. sista frågan för dig här. Mm, mm. Hänt där borta. Mm. Vad hette mannen som mördade John Lennon den 8 december 1980? Jävlar, det hörde jag i födegången. Shit, det som jag ska sitta fast i järnbarken. Åh. Oh. Nej. Jag är skäms. Ni pausar så tyske. Tio? Nio? Ja, nej men... Nej, jag ger upp alltså. Nej, det går inte. Nej, han heter Mark Chapman. Så var det. Var det där du hörde i förrgår? Det var ett prat om det nu sist nu. Än som inte han den jag tänkte på eller. Men det ska ju sitta, man ska kunna det där. Men jag har inte sagt att jag kan alls. Nej. Det är vissa andra som säger att jag kan det. Jaha. Bara det för. för att... har sagt Nej, men bara för att de tror att jag tror att jag kan allt. Okej, okay. ja. Men okay, bevis kan... nu att jag inte kunde. Ja, hänt borta. Vilken grupp äh, barrikerade sig i det gynnande templet vilket sedan stormades av indiska soldater 1983. Vilken gröppbar karderade sig med det gyllene tempeltet? Mm. Var det en sån här gyllene tid för dem? Ehm. Mm. Men gud. Tappade namnet en London-gröppbärre, tror jag. Så du inte får frågar berg? <laughs> mm, nej. Nej, nej jag, jag, eftersom jag vet att vi, vi kommer bli lika nu. Och jag tycker inte om när någon ska behöva förlora så ger mig svaret. Jag var siker. Jaha, men det var inte de jag tänkte på. Nej, nej, men så här får vi inte sluta. Nej, säg inte det. Jag tycker det slutar så lyckligt. Mm. Så jag ställer en... Du får välja en kategori. Så läser jag den. Mm. Och så, så inte jag kolla på svar mm. och så får bägge gissa. Ja, så Men enkelt... då kör vi prylar och reklam som, är... Och då är det vilket namn hade eh, amerikanen som skapade katten Gustav som blev mycket populär i mitten av 1980-talet? var Amerikanen inte som skapade katten Gustav. Mm. Det är äh, inte ens just nu. Det kan Jag kan säga att det är fel. Ehm. Mm -hmm. och jag vet inte när vi säger Bob Brown säger vi mm. så kollar vi han heter Jim Davis mm. så det var ju fel ja. tar vi ett nytt kort mm. och så får du välja en kategori till vi fortsätter på den kategorin okay. prylar och reklam vilken serie kort föreställer tecknade barn med dråpliga... Ja, jag tror du gjorde något där. Eh, dråpliga yten och hette ordagrant sotönderbarn. Alltså, vad var... Jag, jag hörde inte första... Om det var någon slags kort, eller vad sa mm. du? Samlarkort. Samlarkort med dråpliga barn råpliga liten och hette ordagrant soptunnebark. Garbage eh, kids alltså. Ja. Eh, jag har samlat på dem. Så... <här> Nej, det gjorde inte jag heller. Eh, jag kommer inte ihåg någonting heller. Jag väntar på att det ska komma en smurf frågan. <här> <här> <här> <här> Nej, jag har också gjort och de hette Garbers Pale Kids. Ja Andra talar om den. Det var ja. Nej, då kör vi en ny. Det är väl många frågor nu tydligen. Ja. Samma eller? Ja, ja visst vi kör ja, samman okay. kategorin. Styla ja. och reklam. Vilket japanskt elektronikföretag Stod bakom G-Shock klockorna som man lovade skulle stå emot både hårda slag och vatten? japanskt elektronikföretag där finns det Samsung ja, jag säger Samsung de gjorde klockor de gjorde allt alltså jag såg nu då bara för att jag ska ha en mat det är väldigt japanskt ja mm. Casio det känner man <laughs> nu får vi jag oss här Säg som att sluta fred. Mm. Ja. Eh, vilken finlandssvensk författare gjorde reklam för Akos aknelösning med repliken Jag har hört att svenska ungdomar har problem med finnar. En svensk-finsk författare? Nej, en författare. Tove Ja. Antagligen inte men... Nej jag gissar då på Mark god Bara för något Jag vet inte om han var författare men... Inte på den turen tror jag Nej jag vet inte då var han mer... Nej, Det är det enda som jag kan gissa på Och du sa Tove ja. mm. Nej <laughs> Men var är det han? Björn Doner Aha. Andra talar så alltså. Nej, det blev ett. ett. Yes! <laughs> det var vackert. I <laughs> vi tappat ett försök då. Mm. Um, Ja, och um, jag har ju varit då och uh, sett Gunnarboken uh, uh, som de har gjort en uh, ny version på med gamla historien. Mm. Och den har ju 8.0 på Intermovie Database och du har också sett mm. Mm. Vad tyckte du? Jag tyckte att det var en En Prestation faktiskt Att göra en film på en historia Som man kan så väl Den är mm. helt enligt den gamla sagan Inga andra Utsvävningar Och ändå kan man sitta där och tycka att den är spännande att, Har du äh... läst Boken, originalboken så? Alltså? Nej, det har jag inte Nej för, det har inte jag heller gjort Men Det är som sagt Stämmer Disneys vision På den boken Det är många som har funderat på den nu. Men det är ju som sagt Det är ju Disneys vision Som de kör och det är ju en Disney film Nu också så. Ja den är ju helt enligt den mm. Det var ju vissa scener Som blev väldigt överraskande Tyckte jag Mm Eh, de, ah, för kom, man visste exakt vart man skulle komma mm. men scenen som var emellan dem var väldigt överraskande tycker jag mm. eh, till exempel när Pagera och Mogli är på väg och går över savannen där ja. i höga gräset Aha. och så när det kör jag körkom, ja. kommer där ja. det blev en väldigt... jag hoppade faktiskt ja. till lite ja. just den scenen jo, men man hoppade till ett par gånger drodde ju på att det var så snyggt gjort, tycker jag. Mm. Eftersom dramaturgin ändå var rätt så påminner om, om Disney-originalet, om man säger show istället. Då. Mm. Fast jag minns inte exakt slut slutet var väl inte helt identiskt? Eh, nej. Jag har faktiskt inte sett de tecknade på jättelänge så jag mm. satt faktiskt och tänkte det att har jag sett det här tidigare? <laughs> jag har för mig att Disneys eh, originalversion har ett lite mer tragiskt slut. Mm. Jag satt där faktiskt och tänkte nej, alltså, när Sheree och när han... Ja, som sagt, alla vet om att det är en liten spoiler när vi pratar om filmen. Men när han eh, ramlade ner där i elden där, då... då fick jag ju Lejonkungen bibbat med en gång då när jag ska han mm. ramla ner? i den ligger där. Sen kommer hygienerna att vara i fruppan Nu sparar jag ja. den filmen. <laughs> men... Ja. Vad tyckte du om röstskådespelarna i, i filmen? Som kör då, då var det Iris Elba. Ja. Nej, men jag tycker att de gjorde ett bra jobb. Det tycker jag. Det är den som är som man har störst förväntningar på eh, och störst krav på på något vis i, är krav. Ja, men jag tänker för att man, den som man tar till sig verkligen i den ursprungliga versionen är Baloo mm. och där kan jag känna att eh, det var inte riktigt, riktigt fullt samma värme och samma eh, och det Du vill ha bättre Wolgers, eller? Ja, jag vill gärna ha bättre Wolgers Nej, nej, men jag, alltså, den var bra den också. Men, men om, om det var någon röst eller någon karaktär som jag reagerade på mm. som jag hade velat ha, ha mer av så var det bara... Mm. Bill Murray som gör rösten där. Och du fick ingen extra känsla då bara för hela rösten? Mm. Nej, det tror jag inte att jag... Nej, för jag tycker faktiskt att rösterna var ju det som var det som eh, man fastnade väldigt mycket för. Ja. Eh, sen var det också att djuren var väldigt snygga animerade. Ja. Allting är ju som jag har hört är ju allting animerat. Ja. De har ju inte ens varit ute i en riktig djungel. Ja. De har ju byggt upp allt i en studio. Ja, det är och till exempel som regnar som vargarna, alltså pälsen man såg minsta lilla mm. droppor och alla vet hur en våt hund ser ut så mm. det hade de lyckats väldigt mm. bra med mm. eh, Såg du den i 3D? eller Jag såg den faktiskt i 3D ja. Ja. Jag eh, såg den i 2D Alla säger att man skulle se den faktiskt i 3D och var bra Ja, det var, mm. Mm. Ja, det var de lite som gav den faktiskt en liten poäng men utan den, den funkar nog lika bra i två, det tror jag. Mm. Det var... jag. tänkte faktiskt precis när filmen började att den här är så tydligt gjord för att uppleva sitt tredje. Mm. Att, att det här kommer kanske kommer till och med bli jobbigt att se i 2D. Men, men så var det inte. För Nej. det var efter de första fantastiska bilderna i djungen så, så var man ju där. Mm. Ja, men allt fick en annan annan poäng, mm. om man säger så i 3D förutom då när det är de här snabba scenerna mm. och snabbt funkar andra i 3D mm. så det det var ju minus för 3D-grejen då de här mm. snabba men sen just mm. äh, vad heter det här äh, miljön och allting mm. Mm. det gav en helt annan äh, sen har vi ju Kung Louis Mm. Han var du? stor Han var väldigt stor <laughs> uh, Ja han är ju en stor ap uh, Beskriver han ju också Men som har tecknade har de inte riktat han så stor Nej. Men de beskriver han som stor mm -hmm. uh, Det hade de ju Verkligen gjort nu Det var ju mm. King Kong som satt där mm -hmm. fast i... Ja han blev ju lite otäckare kan man mm. ju. Men de har hettat rätt skådespelare för mm. den rollen Absolut Christopher Walken gjorde en väldigt rolig roll mm. och ja, som sagt han fick ju sjunga mm. Mm. King of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cover. Stroll right into town and be just like the other men I'm tired of monkeying around. Oh, obedo, I wanna be like you. I wanna walk like you. Ja, ja, men det var snyggt. Absolut. Det som eh, eh, som biograf och, mm. och visningsorganisation för filmen så det finns det förväntningar på att djungelboken ska vara en, en barnfilm. Och mm. att den då inte finns i dubbad, dubbad version det har ju varit lite... Det lite svårt att nå ut med. Mm. Så det är ju en del besvikna familjer som kommer och ska titta på den och så är den på engelska. Mm. Och den är för elva år också. Ja. Men, men det som är är att eh, även om man inte kan eh, hinna med och läsa så förstår man ju ändå, eftersom alla kan den här historien som mm. går in, så hänger man ändå med. På den. Så mm. att man är besviken när man kommer och ska gå in men när man går ut så, så känns det ändå som att man har fått behållning av den även om man inte har en med texten. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt otäckt på vissa ställen. Mm. Ja det är det. Så och, är rätt, så, rätt satt. Mm. Och som det finns lite jag tror inte att eh, barna förstår riktigt eh, vissa mimik om man säger så. Men som en scen där när Sherwin sitter med och berättar en historia för vargungarna. Mm. Och sen vargungen så går när han bara lägger tassel och den blicken. Mm. Han säger väldigt mycket och som förälder själv så mm. kunde mm. man verkligen förstå hur vargonen kände sig. Ajå. Och det är ju sånt som inte barna förstår. Det är en bild som inte behöver ha några ord som sa väldigt mycket. Mm. Så, eh. Jag är inte säker på att inte barnen förstår det. Ja. Nej, det kanske de gör. Jag tror inte det. Mm. Vi får göra ett test. Men som sagt, jag kände som sagt mm. väldigt starkt just den Ja. Sen har vi ju då han Mogli. Mm. Han har ju inte gjort någonting tidigare. Nej. Nu kommer jag inte ihåg hans namn dock. Hur tyckte du om han? Jo. Jag tyckte att han gjorde det bra. Mm. mm. Det ska vara intressant att se om man kommer att göra en uppföljare på det här Jungeboken 2. Vem som kommer att få ta nästa? Det kommer ju komma en Jungeboken till ja. Eh, 2000 ja Dan, tror jag. Mm. Och då är det väl Warner Brothers mm. som skulle göra en. Mm. Och eh, då är det deras tolkning på den. Mm. För Disney här nu de måste ju hålla sig till originalet på ett mm, sätt. Mm. Eh. Men det finns ju en fortsättning på sagan. Mm. När Nodli är vuxen. Mm. Men jag undrar om de verkligen kan berätta den. Liksom som nu då, Alice i underlandet. Mm. Speglandet är ju också en bok som finns, men man har inte fått höra den. Eller ja, det är ingenting som har man har vuxit upp med lika mycket. Inte på det sättet. Nej, och jag har nog aldrig hört alltså det är ju det kan, kan det godtas, när mm. folk vet om att det är ja, originalen så så är en uppföljare som man aldrig riktigt har hört mm. på en klassisk saga. Aha. Aha. Du är med på vad jag menar mm, där Ja, jag tror jag förstår vad du menar Men jag tror inte att den ligger så Djupt rotad som du säger Som djungelboken nej. Det, När jag tänker efter så var faktiskt djungelboken Det var den första Den andra och den tredje Filmen jag såg på Bion, tror jag mm. Jag har hört Att Disney till exempel hade ju varit fem år Ja, nu kollar jag, jag kanske inte på Bion fem år Nej, nej men, nej, nej, det kanske inte. var så, men, men det är väldigt många som har sett den eh, tidigare versionen Men det var för faktiskt bio. den första biofilmen jag såg. det var det för dig men. Men det var ju att mm. ni hade skrivit på, eller i sitt testament eller något typ, då hade han ju skrivit det att den inte skulle få släppas på, ja, på film med VHS. den skulle var femte år så kom han ut på bio det var egentligen bara en biofilm mm. den bröt de ju då lyckades köpa bort hans mm. testament mm. Mm. Mm. Mm. Mm. <här> när han dog <här> men det är därför väldigt många generationer har sett den på ja. inte generationer kanske men. jo men det tror jag faktiskt ja då säger vi så ja. <här> ja men jag tror att det bidrar till att man, man faktiskt vill gå och se den med sina barn Sen har vi... Jag ska avsluta jag snart. Sen har vi det skulle säga om Mowgli. Jag är ju sån som sitter och kollar på ja, detaljer. Som jag sa det, man såg ju mycket i pälsen och på vargen och sånt. Och man såg väldigt mycket på Mowgli när han sprang i djungeln och ramlade och allting. Att han fick alltid ett nytt märke. Och det hade de med hela tiden nästan. Och... Uh, han blev rödflammig Exakt på de ställena Precis som man skulle få och en smäll Och mm. alla de där grejerna och, när, Om man minns rätt nu När, när aporna tar han till Kung Louie mm. Då är det ju en apor där, som driver han på magen så han får fyra ja. Och uh, Jag satt och kollade på dem här tiden, Och kommer de missar ett där, kommer det att bli fem där, snart, eller kommer det att bli tre mm -hmm. men de hade fyra hela tiden och sen eh, sen kommer ju Kjörikhan, lite längre bort där och eh, ja river Mogli i bröstet där och sen är sluter på filmen där då är alla sår Både på bena, överallt Utom ljuskar som Kjärkan gjorde mm. Men det fanns inga R eller någonting av eh... Nej, eller av något annat mm. där Det reagerade jag väldigt mycket på. Mm. Det var bara ett R som levde för livet Ungefär som i Harry Potter Ungefär så <laughs> mm. där jag tänkte när de har hållit Och byggt upp så himla bra reaktion Från början Mm men det är kanske är en tanke. Alltså det känns inte som att de har lämnat det åt sluten. Att de har någon tanke med det. Ja. Det är som sagt. Han var varit smutsig. Och skiten. Och skrubbsår och sånt. hela tiden. Men det har blivit nytt och nytt och nytt. Hela tiden. Mm. Så. Kunde de ha. Alltså sådana är som lämnas ändå Och inte bara ha ett stort För det var ju inte i... Så långt i Från slutet Nej fast jag tror jo, men ändå. <laughs> alltså, det, det här är ju en typisk Saga som ska ha ett lyckligt slut Och då ska det ju inte sluta med massa är Mer än mm. det som är det viktigaste Så jag tror att det är väldigt genomtänkt Att man ville ha det så du vet väl alla filmer, man, man blir vackrare och vackrare det är ju närmare hur man, man kommer i ett lyckligt slut. Ja, ah, okej. Okay. Det var väl min lilla grej jag steg mig väldigt mycket på. För jag tycker det var så snyggt som sagt, man bygger upp med alla här. Det är precis som i filmen Die Hard. John McLean har ju ett vitt linne. men blir bara rödare och rödare och rödare. Och sen i slutet så är han... Den... Ja, det finns inte en enda vit fläck kvar. Och den... Det är en big alltså det är så länge man är kvar i det här hemska dramat Men sen så når man Tunnels slut och ljuset Och då ska det inte finnas några skråmer kvar I en lycklig amerikansk saga Nej, där de har det också mycket saker saga en <laughs> också Nej, jag, jag förstår Nej, okay. exakt vad du menar där. Eh, Sen har vi ju Skalit Johansson Gjorde ju eh, K Mm Väldigt lite screen time För Ka mm. Har eh, fräst Den Ka så lite I en tecknad Kommer inte Ka flera gånger Nej, Jag minns faktiskt bara just den Scenen eh, I det här ursprungliga Men jag Det är ju en stund sedan som man Säkert glömt en del Men, men det är verkligen en nyckel Scen i alla fall den man alltså, tänker... slingrar sig runt ja. och, och, och uh, paralyserar mm. har Det hade nog fått schysst med mm. ögonen där också mm. i den här. Uh, Ja, nej men uh, vi avslutar djungboken där och uh, vi avslutar faktiskt nog hela podden just nu uh, Det är lika bra när vi är på topp <laughs> så kommer det ett bättre avsnitt när vi är lite fler folk förhoppningsvis alltså Louise frisk och ja och då så ska vi faktiskt spela in här på e-sportcentret så det blev ju ingenting på area 0510 så då får vi sitta här och mm. folk då som kan ta sig till Linköping Gärna komma hit på lördagen Och trappjande Klockan elva på dagen då Eller på morgonen säger man Och vi ska ha en liten quiz och sånt Och det ska vara byggen här Och sånt Så det ska vara lite grejer Så ni är väldigt välkomna till Esportscentret i Sockerbruket Dörr E Tror vad det heter <laughs> Men just det. Och vill man nå dig någonstans så gör man det på Folkets hus i Linköping. Det stämmer. Det stämmer. Vi säger så. Vi behöver inte en... ha folkan om Twitter. Vi har ingen Twitter. Vi har Instagram och vi har Facebook som vi jobbar med. Och sen har vi en hemsida. Ja. Det är väl våra kommunikationskanaler förutom den här... Gamla, gamla, heliga, fysiska dörren som man kan öppna. Mm, just det. Mm. Mm. Så man är varmt välkommen. Mm. Eh, jag kommer att öppna den dörren faktiskt eh, nästa onsdag. Ja, välkommen. Eh, faktiskt två gånger. Ska du se båda versionerna? <laughs> ja, direkt alltså eller före och efter. <laughs> Först det blir det tredje och sen blir det tvådje. Ehm... Jag är, har bokat upp mig faktiskt. Mm. Både med sambon och sen med podden, Så. Härligt. Så ska jag jobba i där också. Så det, mm. Mm. Det då får det vi, vi se om han har några skavsår i slutet mm. på filmen eller inte. Det kommer de på. Det kommer de på. Men eh, då säger jag faktiskt eh, tack Anna-Karin. Så får du säga då. Jag säger också tack. Och Tack och, Tack och Yes